Închinarea. Închinătorii adevărați se vor închina tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește tatăl. Ioan capitolul 4, versetul 23. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Psalmul 29, versetul 2. Închinarea este munca binecuvântată a inimii credincioase. Închinarea adevărată este cea din tăi fapta a credinței. Este arma cea mai puternică și mai sigură pentru dărâmarea întăriturilor luciferice dintr-o inimă. Când inima se mișcă pentru închinarea adevărată, tot cerul se bucură și toate oștirile de fug înspăimântate. Calea cea mai sigură pentru înțelegerea adevărului este atunci când vii ca să îi te închini și să i te predai. Cine umblă după lămuriri când e vorba să se închine Domnului, greu ajunge la adevărata închinare. Calea cea mai sigură pentru a intra în împărăția luminii și pentru a fi plăcut lui Dumnezeu este o viață de închinare în Duh și în adevăr. Închinarea adevărată și primită nu se înalță cu adevărat până la Dumnezeu Tatăl decât atunci când izbunește dintr-o inimă plină de pace și de încredere. Îndoiala Cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Iacov, capitolul 1, versetul 6 El, Avram, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Roman, capitolul 4, versetul 20 Îndoiala este paralizia vieții duhovnicești, te doboară la pământ și îți mănâncă toată puterea. Cine primește cu voia șarpele îndoielii și al necredinței în sânul său, acela va fi otrăvit și va muri în chinuri grele. Îndoiala este traistă ruptă din care se pierd făgăduințele lui Dumnezeu. Înțelepciunea. El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji. Ecleziastul, capitolul 7, versetul 19 Înțelepciunea este semnul celor care au primit pe Domnul Isus ca înțelepciunea lor. Înțelepciunea este lumină și cine trăiește în întunericul păcatului n-a ajuns la înțelepciune. Adevărata înțelepciune este în iubire și duce spre iubire. Adevărata înțelepciune este aceea care te duce la deosebirea binelui de rău și adevărata putere este aceea care te poartă pe căile binelui. Înțelepciunea adevărată se află numai în Dumnezeu și în ascultare de El. Cine iese din Dumnezeu nu mai știe nimic. Este în întuneric. Adevărata înțelepciune este aceea care te smulge de pe căile păcatului și ale morții. Și te duce pe căile sfințeniei și ale vieții. Înțelepciunea adevărată se păstrează numai printr-o inimă smerită, ea-i bara de direcția vieții în Hristos. Înțelepciunea are la temelie curăția și sfințenia. Filozofia lumii este mormântul adevărului. Cel mai înțelept om este cel ce își răstignește firea păcatului clipă de clipă. Înțelepciunea care nu dă viață nu merită numele acesta. Orice înțelepciune care nu duce la viață și dragoste este falsă. Înțelepciunea unită cu blândețea dau adevărata frumusețe caracterului celui credincios. Înțelepciunea duhovnicească vine prin Duhul Sfânt. Trebuie să cunoști lucrurile lui Dumnezeu mai întâi pentru a fi zbăvit de lucrurile întunericului. Sufletul primește cunoștința tainelor duhovnicești pe măsura curăției minții. La temelia înțelepciunii duhovnicești stă curăția, căci numai într-o inimă spălată și sfințită prin sângele Domnului Isus locuiește Duhul Sfânt. Cu cât un credincios este mai plin de Duhul Sfânt, cu atât e mai înțelept. Cine se cunoaște pe sine, acela e înțelept. La nimic nu folosește înțelepciunea omului dacă nu e călăuzită de adevăr. Numai aceea este adevărata înțelepciune care duce la mântuire și la neprihănire. Înțelepciunea care nu poartă pe frunte cu nuna răbdării nu este înțelepciunea crucii, ci este înțelepciunea veacului de acum, înțelepciunea care duce la moarte. Înțelepciunea care are la temelie păcatul nu duce spre viață și spre adevăr. E pe nedrept numită așa. Înțelepciunea omenească oricât ar fi desclipitoare, lasă pete, numai înțelepciunea de sus este curată. Adevărul curățește înțelepciunea noastră, iar adevărul este Hristos și cuvântul Lui. Înțelepciunea de sus înviorează sufletele, dându-le putere de biruință. Adevărata înțelepciune se arată în mila și dragostea față de aproapele, în izbăvirea lui din toate nevoile, îndrumându-l spre Mântuitorul Isus Hristos. Înțelepciunea adevărată când se află în viața cuiva nu rămâne niciodată singură, ci este însoțită de tot lanțul virtuților dumnezeiești. Un fir bine ales descurcă toate ițele. Când nu te contrazice nimeni, să știi că ești sclipitor de deștept sau ești șeful. Când cineva îți răspunde în silă, e mai bine să locolești. ocolești. E ușor să te crezi deștept când nimeni nu îndrăznește să te contrazică. Înțelepciunii îi priește tăcerea. Învățătura Învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei capitolul 11 versetul 29 Pleacă minima spre învățăturile tale. Psalmul 119 versetul 36 Numai acea învățătură este adevărată și purtătoare de viață care îi din jertfă și numai acea jertfă este fără cusur care se întemeiază pe ascultarea de Dumnezeu, de voia Lui. Ca să știi adevărul, trebuie să-ți timp să-l înveți, să te smulgi din brațele tuturor celorlalte ocupații, oricât de necesare ar fi, și să rămâi numai cu el. Nu poți să știi ceva fără să înveți și nu poți învăța fără să gândești. Cine nu învață pe Hristos trăirea lui, felul lui de a fi, ceva tot învață, învață păcatul în toate tainele lui. Cine nu învață nimic, învață să fie leneș. Nu există limită de vârstă când e vorba de învățătură. Cine învață mereu, este mereu tânăr. Creștinul adevărat învață tot timpul, căci numai cine este un elev bun poate fi și un învățător bun. Orice învățătură care nu izvorăște din Dumnezeu, din adevărul lui, învață rău pe om și îl face fără frâu. Cu un om beat nu te mai poți înțelege. Nu vorbele dau adevărata învățătură, ci viața pe care o trăiești. Niciun cap n-a plesnit de prea multă carte. Apele cele mari trăiesc din izvoare. Învierea Eu sunt învierea și viața. Ioan capitolul 11, versetul 25 cel care a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi. 2 Corinteni capitolul 4 versetul 14. Adevăratul credincios în înviere este un înviat împreună cu Hristos. Harul învierii din moartea păcatului este primul dintre haruri. Cine n-a înviat împreună cu Hristos este încă în moartea păcatului. Nu poți să ajungi la înviere dacă nu mor mai întâi. Cine moare bine, înviază bine, și cine înviază bine, aduce multă roadă. Cine știe să moară, își pregătește o înviere slăvită. Lacrimile. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 4. Sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 31 Lacrimile și smerenia trebuie să însoțească lucrarea de vestire a Evangheliei a credinciosului. Lacrimile izvorâte din dragoste sunt perlele cele mai scumpe care rămân veșnic. Lacrimile sincere curăță ochiul credinței, aprind focul dragostei pe altarul inimii și dau putere întregii ființe pentru înfăptuirea lucrării lui Dumnezeu în suflete. Lauda Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu. Psalmul 56, versetul 4 Mulți se laudă după firea pământească. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 18